Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 19. De câteva secunde, un telefon se pornise pe băzit. sau de câteva minute. Se părea că nimeni nu mai înțelege nimic. Apoi, un timonier raportă în grabă. Postul de transmisie anunță că navele de escort au scufundat încă un submarin, domnule comandant. Spun că e o scufundare certă. Lința șterse se fața cu mâna. Devenise lipicioasă. Asta o să-i țină un pic la respect. Se simțea nesigur pe picioare, parcă atunci revenindu după o febră teribilă. Semnal de la comodor, domnule comandant!" Rici se arătă foarte calm. Cheamă vasul comuniții!" Zâmbia amărât. Nici nu mai pot să-i zic numele!" Îl întreabă ce avariare, domnule comandant!" Linsă-i trecu pe aripa din a comenzii și privi spre cealaltă coloană a formației, spre crucișător spre erios, care cu mare greutate reușise să evite pintenarea cargoului torpilat și spre carcasa aceea urâtă, al cărui nume Ricci nu îl putea pronunța și care rămâna din ce în ce mai departe în pupa Babord. Din cele 17 vase plecate atât de curajos din Liverpool, doar 11 mai existau în coloană. Rici, rupse brusc tăcerea. Vasul raportează comodorului că nu mai poate naviga decât cu cinci noduri până ori termina reparațiile domnul de comandant. Dar incendiul este ținut sub control. Nu există niciun fel de muniție în magazia aia, domnule comandant. Continua să urmărească clipirile regulate ale lămpii de semnalizare. Dar magazia de alături e plină ochi cu tâini nitrotolueni. Linței se uită la stenard. A scăpat capin urechile acului și totuși s-ar putea să fie obligat să abandoneze vasul. Spune secundului să pregătesc armamentele bărcilor și pe cei de la manevra plaselor și colacilor de salvare. Distrugător se apropie încet, venind de dincolo de Demodocus și contrastând puternic prin aliura catargelor și suprastructurilor cu carcasa greoaie și silueta demodată a vasului cu muniții. Când a ieșit în plină vedere, Linței observă că e vorba despre Merlin. Megafonul cu difuzor era înainte de a anunța cu voce de tunet. Am de transmis un ordin pentru dumneavoastră, domnule comandor." Linței își îndreptă binoclul spre distrugătorul care trecea încet pe lângă ei. Văzu ofițerii și veghea de pe comanda descoperită odihnindu-se după ultima lor luptă, ultima lor victorie. Fața comandantului dansa în lentilere binoclului, bătută de soare și de vânt, aceeași față pe care o văzuse în biroul de la baza din scapa. Acesta avea măcar ceva de care să fie mândru. Scufunda-se un ubut și avariase cel puțin încă unul. Linței luă megafonul și țipă în el. Bravo, Merlin!" Dar în interiorul său din nou cuprins de un val de resentiment și disperare. Pentru acest tânăr ofițer de pe distrugător, Bembecula nu era decât un vasoare care ce trebuia escortat și protejat. Nimic altceva decât o mare și vulnerabilă pacoste. Megafonul continuă. Ordin de la Comodor. Veți rămâne lângă Demodocus și îi veți asigura escorta. Dânsul consideră că încetinirea marșului constituie un risc prea mare pentru transportoarele de trupe cu cutonul oarecum de scuză. În aceste condiții, chiar și clucijatorul este cam golaș în fața inamicului. În spatele lui linței, Densișu era furios. Ce zice ăsta? Fără escortă? Chiar ne părăsesc și ne lasă să ne descurcăm singuri? Distrugatorul își mări viteza, iar vocea răsună din nou la megafon. Mâine în zori veți fi luați în primire de alte nave de escortă dar suntem siguri că acum nu mai există niciun obut prin preașmă. Oricum se va ține tot după convoi, chiar dacă a mai rămas vreunul. Alinței ridică o mână și flutură spre el. Noroc bun! Urmări distrugătorul cum se depărtează în plină viteză. Noroc bun! Era sigur că tânărul avea așa ceva din plin, iar lui i venea greu să-și ascundă durerea, convingerea că s-ar fi cuvenit ca el să fie pe puntea de comandă a unei astfel de nave să fie cu adevărat folositor. Se întoase cu spatele la celelalte vase. Semnalizează lui Demodocus să-și ia poziția în pupa noastră, determine viteza exactă și reduceți în mod corespunzător rotațiile noastre. Stenard se mai uita încă la tancul petrolier. Naviga înainte atât de repede încât părea că bembecul are mașinile în marș înapoi. Lâm de semnalizare continuă să clipească și la verga navei comandant fluturau pavilioane de semnalizare. Navele de escortă și-au reluat postul în formație, iar clucișătorul schimbă de drum pentru a lua conducerea liniei de șir formată de vasele comerciale, ca un cavaler în armură care își păzește avutul. În răstim de 15 minute, convoiul se depărtase destul de mult pentru ca vasele care le erau până atunci atât de familiare să-și piardă cu totul personalitatea și caracteristicile. După o oră, aproape că nu se mai vedea nimic. Doropată de fum la orizont, o lucire de soare reflectată de fereastra comenzii vreunei nave de escortă, girație pentru reloarea căutării antisubmarine. Ricci zise cu ton liniștit. Ei, timonier, ai văzut ce mai spravă faină?" Jolif trase cu coada ochiului spre ofițerii din jur și aprobă grav din cap. Am văzut. Nu m-aș mira să aud cum comodorul a umflat ordinul serviciului credincios, comandantul escortei crucea serviciului credincios și toți pricopsiții alți câte o medalie." Sunt Și noi? Noi ne putem socotii al dracului de norocoși dacă am putea să vedem zorii zilei de mâine, dar îmi vreo nenorocită de navă de escortă. Veniți să vedeți avaria, domnule comandant!" strigă Stenard. Linței se alătură pe aripa baborda comenzii și îi studie vasul comuniții. Avea o spărtură mare, de parcă ar fi fost pintenat de un alt vas în plină viteză. Tot mai ieșeau nori de fum din spărtură și de pe punta de deasupra ei." dar nu mai erau în cantitate tot atât de mare și pe Teugă se desfășura o activitate febrilă, oamenii zbătându-se să debaraseze sfărămăturile bigilor căzute. Parcă ar lucra pe o uriașă bombă plutitoare, gândi el. Dacă incendiul le scapă de sub control sau peretele etanși se încinge prea tare, chiar că devine o bombă uriașă. Ordonă. Liber de la posturile de luptă. Stenard părea surprins. Așa trebuie navigatorule, pentru că dacă există vreun submarin, noi tot nu-l putem auzi. Așa că la ce bun să scoatem sufletul din oameni degeaba? Îl apucă pe Stenard de braț. Află că dacă era pe aici vreunul dintre huni, cum le zice comodorul, până acum și a fi manifestat prezența fără doar și poate. Bănuiesc că da, a fost de acord Stenard. Dar dublează posturile de veche și menține servanții tunurilor mici, grupați în apropierea pieselor. Stenard plecă grăbit să execute ordinul, tocmai când gos urcă scara spre comandă și se opri în ușă, răsuflând din greu. Apoi își întoarse capul în stânga și în dreapta cu o mișcare lentă, ca și cum nu-i venea să creadă că întreg convoiul se evaporase. Rici strigă. Vasul comuniției a luat contact radio cu noi, domnule comandant. Linței se grăbi spre postul de transmisie unde Hasei și telegrafiștii săi moțăiau obosiți în scaunele de oțel. Hasei zise. Poftiți aici, domnule comandant. În mână un microfon lui Linței și-a adăugă. Ne dați voie să fumăm, domnule comandant? Băieții mei au ajuns aproape la limita de rezistență." Linței aprobă din cap și întoase întrerupătorul cu un țăcănit. Bembecula către demodocus. Vorbește comandantul. Cum merge treaba?" Telegrafiștii și-au îndreptat privirile spre difuzorul din care o voce obosită răspundea. Vă mulțumesc că ați rămas cu noi. Nu ducem prea rău." Doar că peretele compartimentului de coliziune lăcrămează un pic și toți oamenii liberi sunt ocupați acum să-l proptească cum or putea mai bine. În magazia Prova mai este încă incendiu, iar noi nu dispunem de măști cu oxigen. Nu se poate lucra acolo înăuntru mai mult de câteva minute. În difuzor s-a auzi răspicat un oftat. Nu pot lua mai mult de patru noduri viteză. Dacă blestematul ăla de perete se prăbușește, se inunde toată magazia. Greutatea apei adăugată la cea încărcături din prova o să-mi scoată pur și simplu fundul afară din lighean. Răse. Da, tot e mai bine, chiar și așa decât cum dorise bestia de neamț, nu? Lințe-i răspunse. Mențineți o veche cât mai bună la pupa, domnule comandant. Am să las o barcă la apă ca să vă trimit niște măști cu oxigen și câțiva marinari ca mână de lucru. Vă rămân îndatorat. Urmă o scurtă pauză. — Trimiteți și un doctor dacă vă puteți lipsi de el pe moment. Al meu a fost ucis de explozie și 12 dintre băiți abia o mai duc. — Și un doctor. Alinței îl zări pe rici în pragul ușii. — Spune asta secundului cât poți mai repede. Mai zită o clipă și apoi continuă în microfon. — La primul semn că sunteți pe cale să dați de necazul cel mare, domnule comandant, săriți cu toții în apă. Voi face tot ce pot să vă culeg. Difuzorul a muțit și el... Se întoase pe aripa comenzii. Gosi raportă. I-am pus pe toți în mișcare, domnule comandant. În cinci minute barca e gata de lăsat la apă. Am să-l trimit pe locotenentul Hunter ca șef al echipei. Doctorul așteaptă pe puntea bărcilor. Mă duc și eu cu ei dacă doriți." Adăugă el după o mică pauză. Nu." Linței se uită cum barca cu motor din baborda târna liberă în afara bordului la gruie. Am nevoie de dumneata aici." N-ar fi mare diferență între un loc și celălalt dacă mai apare un submarin, zise Egos ridicând din numeri. O jumătate de oră le-a luat transbordarea oamenilor și echipamentului necesar și ridicarea bărcii cu motor. Grupuri de marinari din bordul liber s-au adunat pe duneta Bembecului să privească activitatea de pe puntea vasului avariat. Furtunurile aduse aruncau un de apă în magazia incendiată. Un vinci s-a trezit la viață cu zgomot și a început să fie curățite și ridicate resturile de ptug uge. Lucrul a continuat toate după amiaza, în vreme ce navele brăzdau apa albastră a oceanului cu o viteză ceva mai mare ca cea a melcului. La bordul bembeculei, atmosfera devenise calmă și curios de lipsită de griji. Când se găseau un convoiul aparat, iar din toate direcțiile se raportau submarine inamice, moartea devenise ceva foarte apropiat. Dar de regulă, cei mai mulți dintre oamenii aflați în război speră că moartea îi va alege pe alții, niciodată pe ei. Acum însă, fără escortă sau vreun ajutor oarecare, Starea de spirit se schimbase radical. Marinarii își vedeau de treburi cu o calmă indiferență. Erau tocmai ca și oamenii pe care linse i, i observase la Londra pe timpul raidurilor aeriene. Știau bine că ei nu pot interveni cu nimic să schimbe situația, așa că ducă-se dracului, fie ce o fi, părea să spună starea lor de spirit. Maestrul principal, Ercher, și oamenii să-i verificaseră din nou plutele de salvare și posibilitatea de lansare grabnică la apă iar când soarele a început să-și moaie discul în negura orizontului, majoritatea echipajului acceptase inevitabilul cu resemnare. Cea de-a doua parte a cartului de după amiază era aproape de când un semnalizator strigă. Cineva ne desemnale, domnule comandant!" Ricci, care se sprijina de un rastel de pavilioane cu picioarele întinse înainte, ca și cum ar fi dormit, a ajuns la aripa comenzi înainte ca alinței să se fi mișcat din scaun. Nu văd nici pe dracu! Acolo, domnule maestru!" Deasupra punții de comandă!" i-a arătat marinarul. Linsei își potrivi binoclul și zări pe unul dintre ofițerii vasului comuniții o siluetă estompată pe platforma demodată a girocompasului, mișcând brațele foarte încet ca acelea ale unei păpuși. Ricci își potrivi și el telescopul și în jură. Semnale cu brațele! Cum mă mare crede el că pot eu să le citesc în lumina asta?" Linsei își desfăcu picioarele ca să fie mai stabil pe grătare. Nava dansa pe o hulă leneșă, căci briza a dispărus aproape de tot. La viteza lor foarte mică era greu să poți menține binocul pe silueta aceea minusculă. Zice că ceva în pupa, domnule comandant. La cinci sau cam așa ceva." Se uită repede la linței, se citască pe față. Ar putea fi un submarin." Linței își lăsă binocul pe piept. Vasul comuniții devenise de acum parte integrantă din scenă, familiar. Aproape să fie socotit de-al lor. Părea imposibil ca ceva să-i mai despartă, zise. Comandantul ăsta e un om dibaci, maistre Ricci. Telescopul lui Ricci se legăna din pricina hulei ca o țavă de tun. Mulți alții obosiți și îngrijorați cum trebuie că este el acum, ar fi folosit o lampă de semnalizare sau și mai rău, chiar transmisia radio. Gos ieși în grabă mare din camera hărților. Ce face? Du-te la pupa semnalizator, zise linței și ține legătura cu comanda prin telefonul de pe dunetă. Lui Gos îi adăugă. Redu viteza la cea mai mică posibilă ca să micșorăm distanța și să ajungem în dreptul vasului. Trebuie neapărat să menținem contactul de vedere. Știu că vechea de pe vas poate să observe bine obutul, dar dacă nu-i facem acum rondoul, inamicul va înțelege că l-am detectat. Stenard întrebă. De ce nu fi trăgând ticălosul? Știi al dracului că noi abia ne mișcăm și că ne poate ajunge oricând? Spuse Gos, clătinând din cap. Un comunică. Postul de transmisie raportează că nu a înregistrat nicio emisie radio, domnule comandant. Linsei de dunce din cap. Ar fi totuși posibil ca submarinul să fi fost avariat în cursul atacului anterior. Poate că nici nu are cum să intre în imersiune sau că tuburile lanstorpile sunt scoase din funcție din picina explozilor de grenade antisubmarine. Și totuși se ține după noi, șchiopătând ca un lup rănit, dar periculos. Aruncă o privire spre flamura de la catarg, futura foarte ușor spre pupa, deci vântul continua să sufle din spre sud-est. se să privească fără a clipi la soarele îndreptat spre asfințit. Era încă prea sus pe cer. Ambele nave, cu mișcările lor încete, se vor profila la orizont, ca niște ținte perfecte, încă o jumătate de oră, poate chiar mai mult. Cred că ubutul va încerca să se apropie și să folosească tunul de pe punte. Chiar în clipa când pronunță cu vocetare aceste gânduri, știu că se angajează într-un risc, care îi privea pe toți. Gos arăta uimit. Păi, dacă o băga un proiectil în prăpăditul la nu s-a simțit în stare să mai continue? Stenard interveni. Să le dau un semnal să abandoneze vasul, domnule comandant. Lăsăm la apă pentru ei toate bărcile și plutele de salvare și poate că vom reuși să revenim să-i culegem. Linței continua să privească vasul din pupa. Mare, solid și greu. E sigur că va fi recunoscut ușor de comandantul submarinului. Ba, poate că acesta cunoaște chiar și periculoasa lui încărcătură, până la ultimul glonț. Ce strașnică plată pentru cele îndurate de nava sa pe timpul atacurilor cu grenade antisubmarine, pentru teroarea sub care au fost ținuți submariniștii săi, în timp ce grenadele plouau asupra lor, la lansate de vânătorii de la suprafață. Vrei să spui că trebuie să-l părăsim? A vorbise foarte liniștit. Și să fugim? Nu este chiar așa, interveni Igos. Trebuie să luăm în considerare și nava noastră, și oamenii noștri. Un semnalizator strigă. Domn maestru zice că vasul cu vede bine submarinul domnule comandant. Zice că e la suprafață, complet la suprafață. Linței își îndreptă gândul la comandantului Demodocus, un om pe care ar vrea să-l întâlnească neapărat. Un om care, în ciuda hidoasei morți ce îi pândește, atât de aproape pe el și pe oamenii săi, putea observa detaliile mărunte, dar vitale. Niciun submarin ar îndrăzni să umble după păradă cu balasturile total golite și cu nava ieșită complet de la suprafață, ci s-ar menține cu o parte din balast în tanguri, astfel ca să nu iasă la suprafață decât cu strictul necesar, cășcul și punta. Înseamnă că e sigur avariat. Aceasta este unica noastră speranță de scăpare și nu poate să fie altfel. Spune-i maestrului semnalizator să-și folosească lampa. Lampa aldisc când transmite ordinul pe care îl comunic. În poziția de acum, lampa este mascată de corpul celuilalt vas. Vreau ca demodocul să pornească un nou incendiu. Știu că e foarte periculos, dar comandantul lui cunoaște tot atât de bine ce riscă, fără să mai fie nevoie să-i spun eu. Stupă, zdrență murdare de păcură, orice, dar să facă un fum al dracului. Ai la o parte pe ceilalți și ridică receptorul telefonului cu compartimentul mașinilor. Șeful mecanic? Aici comandantul. Am căzut că ați uitat de noi, Kikoti Fraser. Ascultă, vreau să faci fum, cu tot ce știi și ce poți, să-mi scoși cea mai teribilă perdea de fum de la afacerea lumii încoace, de îndată ce-ți dau eu semnalul. Am înțeles, domnule comandant. Linței l-a zic cum urlă către asistentul său Dick, întrecând zgomotul puternic al ventilatoarelor. Mi-ați putea spune și mie motivul, domnule comandant?" Sigur, suntem pe cale să angajăm în luptă un submarin aflat la suprafață." A puse receptorul la loc când stenard zise. leu, ce mai foc au făcut? Dacă n-aș fi auzit ordinul pe care l-ați dat, aș fi fost sigur că vasul ăla s-a prăbădit." să i văzut și el trâmba de foc ce se ridica cu repeziciune la pupa. Sună la posturile de luptă." La apucă de braț pe gos." Peste 10 minute am să pun cârma banda dreapta. A văzut că pe fața lui Goss se întipărește o expresie de îngrijorare și se întrebă dacă este pentru viața sa sau pentru cea a navei. Faptul că ubutul n-a întrebuințat încă radioul nu înseamnă că nu-l va folosi de acum încolo. S-ar putea ca stația lor de transmisie radio să fie avariată, dar dacă apucă să o repare, s-a zis cu noi. A trebuit să țipe ca să se facă auzit peste toată larma clopotelor. Așa că du-te la postul dumitale de, de combatere a avariilor și roagă-te. Densii strigă. Echipajul este la posturile de luptă, domnule comandant. Foarte bine. Dă ori din comenzii de artilerie să fie gata. Maxwell va trebui să angajeze lupta cu bateria din tribord. Îl privi peste Stenart și zise. Spune șefului mecanic să facă fum Acum se să urmărească norul unsuros și gros, care începuse să gălghe peste buza coșului, aproape imediat ce Stenard a pus receptorul în furcă. Cecilie să așteptă câteva minute, simțind cum nava se opintește sub el și încercând să estimeze mărimea rondoului făcut în asemenea împrejurări disperate. Ești gata, timonier?" Gata, domnule comandant." Jolif aprobă și din cap. Ofițerul cu navigația?" Gata ca întotdeauna, domnule comandant." Stenard își forță un zâmbet. Linții și scoase pipa din buzunar și o strânse între dinți. Stop, mașina, tribord! Ba bordul toată viteza înainte!" Numără din nou câteva secunde, simțind cum puntea se zbuciumă violent sub împingerea puternică a unei singure elice. Cârma, banda, dreapta!" Privit printr-un hublou spre pupa la fumul dens. Mașina, tribord, toată viteza înapoi!" Se întoase către marea pustie din fața provei. S-ar putea să nu reușim!" Cărțile nu scriu nimic care măcar să îndreptățească o asemenea încercare, dar în toate cărțile alea nu găsești prea multe lucruri despre războiul adevărat. Gândilinței. Cârma zero. Am în două mașinile pe drum înainte. Lovituri de răspuns Dând banda accentuată într-un bord, sub efectul violent al cărmei și ale elicelor, Bembecula se răsucit în până ce ajunse să ia un drum aproape opus celui inițial. Linsei stă la centrul comezii de navigație cu binocul ridicat în dreptul bărbiei, așteptând clipa în care bazării inamicul. Teuga era aproape ascunsă de norul gros înăbușitor, scos de coș și împins de vânt. Schimbarea de direcție și curentul descendent făcuseră ca fumul motoarelor lui Fraser să se întindă peste navă ca o perdea protectoare. Linsei știa bine că, de modocus. Se află undeva în tribord, dar perdoa de fum era așa de groasă încât nu-și putea da seama dacă era la o milă de depărtare sau numai la 50 de metri. Chiar și cu ușile închise, din se simțea în gură gustul acru și neplăcut și auza peste zumzetul mașinilor, cum pe pasare la comenzi, oamenii de veghe îi și străgeau răsuflarea. Își coboră privirea până la repetitorul Giro. Ține cap compas 010. Auzi răspunsul imediat al lui Jolif, dar își menținut ochii fixați pe pala de fum, ce se subția mereu pe direcția de a navei. Nu mai era mult și va afla dacă avusese dreptate, dacă hotărârea sa era justificată. Comandantul Butului presupunea probabil că cele două vase sunt răzdețite de convoi, ceea ce era adevărat, și se simțea atât de sigur de sine încât considera că folosirea torpilelor împotriva lor ar fi fost o risipă. Linței își tărse sudura de pe ochi. Dacă așa stăteau lucrurile, iar submarinul german era nevătămat, o singură jerbă de torpire din tuburile prova ale acestuia vor fi de ajuns. Cum bembecul înainta cu viteză maximă, efectul lor a fi fost atât de îngrositor încât nici nu se mai gândea la el. În difuzorul comenzii se făcu auzită vocea detașată și lipsită de intonația lui Maxwell. Bateria din tribord, fiți gata! Linței își coboră privirea spre Teugă, Urmărind cum cele două tunuri din tribord își mută încet gurile în vârf tejul de fum, băjbând ca niște ființe oarbe. Mai la pupa, infanteriștii lui Doceir erau obligați deocamdată la inactivitate. Tunul lor din tribord nu avea câmp de tragere dacă presupunerile lui dinței erau corecte. Dacă, dacă, dacă... Părea că acest cuvânt îi răsună în creier ca și cum cineva l-ar fi strigat cu voce tare... Fâșii înspumate țâșniră spre provă. Era convins că toate cadranele lui Fraser ajunseseră să indice limita de pericol. Bătrâna carcasa se cutemura și gemea sub forța elicelor, iar puntea de comandă părea că se dezmembrează din pricina efortului. Vocea lui Maxwell răzbi pe deasupra tuturor celorlalte zgomote, ca și cum ar fi avut microfonul lângă buze. Submarin la suprafață în jizment verde 25, 5 distanță 0 să i scrâșnit din dinți, în dorința de a pătrunde mai repede prin perdea de fum, și-a vedea singur cele zărite de Maxwell și telemetriștii săi de la posturile de pe pasare la comenzii. Dincolo de fum se făcu văzută o scurtă lucire și la câteva secunde după ea s auzit explozia unui proiectil. O clipă fu convins că inamicul îi anticipase manevra și că acum trage cutunul în Bembecula pentru a o face să se abată de la drum și să prezinte astfel o țintă perfectă gerbe de torpile. Prin fum apărut o nouă lucire, urmată de bubuitul exploziei. Linței îl privi pe și zise, Trage în vasul cu muniții!" Când își reîntoarse privirea, zărind în fine ubutul. Chiar la depărtare de patru mile, silueta austera a acestuia arăta exact așa cum și-o închipuise. Lumina sfințitului se reflecta puternic pe chioșc, făcându-l să pară confecționat numai din aramă. Atunci, clopotele de subcomandă de navigație sunară și ambele tunuri de 152 mm, Deschiseră focul la unison. Părea ca un secol întreg s-a scurs până ce proiectilele au ajuns la țintă. Când Linței și-a fixat binoculul la ochi, două coloane gemene de apă au țâșnit în pupa submarinului, albul lor deosebindu-se ușor de orizontul întunecat. Lungi, scurtează doi! Maxul se simțea ca la un exercițiu de tragere la poligon. Niciodată nu-l auzise Linței vorbind atât de calm. Urmărit cu respirația teată reacția bruscă a celor de pe puntea submarinului, acesta schimba de cap pentru a lua drum de coliziune, dar era încă prea sus la apă, valul din provat, imițând limbă de imițând limbi spumate de-a lungul curburii tancurilor de balast, în timp ce își executa scurta întoarcere. Clopotele au sunat din nou și ambele tunuri s-au smucit în arcuri, undele de șoc zângănind în geamurile comenzii ca un suflu de furtună. Linței își mușcă buzele când cele două proiectile au răscurit marea la dreapta țintei. Tunul de pe puntea submarinului răspunse cu o lucire și linței simți cum corpul navei se cutremură când proiectilul dinamicului exploda alături de bordaj, azvârlind o coloană înaltă de apă și fum, în vreme ce schijele zângăneau pe tăbli. Se simțea foarte liniștit. Tot ceea ce se va întâmpla în momentele următoare va decide soarta navei sale și a vasului avariat de Modocus. Un lucru însă era sigur. Comandantul German nu putea intra în imersiune și nici să-și folosească torpirele. Dacă ar fi putut, ar fi făcut-o demult. Linței își imagina consternarea celor de pe chioșcul submarinului față de proiectilele lui Maxwell, care se prevaleau spre ei din ce în ce mai aproape în fiecare secundă agonizantă, și cât de ușor le păruse totul la început. Două inofensive vase răsletite de convoi, fără nicio navă de escortă, cât vedea cu ochii. Dinspre provață și așni o drâmbă de fum, și Linsei auzi zbitura scrâșnită a proiectilului ce exploda între punți. Distanță 062. Lovi cu în balustrada din lemn de tec. Submarinul nu dădea semne că vrea să întoarcă și tunul tragea mai repede ca înainte. Era de ajuns o singură lovitură bună și bembecul ar fi fost oprită sau încetinită, în vreme ce nava germană ar fi manevrat într-o poziție favorabilă, chiar în prova, acolo unde niciunul din tunuri nu ar fi avut câmp de tragere. Un proiectil șuieră pe deasupra comenzii și explodă undeva spre pupa. Făcea un zgomot îngrozitor pe traiectorie, ca de pânză sfârșiată. Și-a trecut atât de aproape încât repetitorul giro de la aripa din da comenzii a explodat ca o mică bombă, fragmente din el izbind în ușă și în plăcile de oțel de deasupra. Linței auzi un om țipând și pe Maxwell răstindu-se. Echipa de prim ajutor pasă alergător. Stenard strigă sălbatic. L-am încadat pe ticălos. Aproape că suspină de emoție atunci când două jerebe au încadrat submarinul, îngropându-i puntea pupa sub tone întregi de apă înspumată. Două firave siluete căzură de pe platforma din pupa chioșcului, unde cele patru țevi ale unui firling împungeau neputincioase cerul și dispărură în potopul ce se prevălea pe punte. Unul dintre proiectile căzuse destul de aproape și împroșcase cu schije toată puntea. Stenard zise repezit. Submarinul schimbă de drum, domnule comandant. Difuzorul comenzii anunță. Ținta schimbă de drum, mergând spre dreapta. Tunul numărul trei fiți gata de tras. Cât că are avarie la cârmă, a făcut de părere linței. Tunul submarinului mai o odată și explozia proiectilului, pătrunsă în navă, făcut să alte punte sub picioarele lui linței. Un tun Earlicon deschise focul de pe puntea bărcilor, proiectilele sale trasoare zburând ca niște mingi roșii ubut, înainte de a se pierde inutil în spinarea valurilor întunecate. S a auzi vocea lui Maxwell furioasă. Earliconul numărul 3 încetează focul. Alinței îl înțelegea pe deplin pe tunarul orliconului ca și motivul pentru care își pierduse cumpătul. Nici convingerea că tunul său este neputincios la distanțe mai mari de o de metri, nici instrucția făcută și nici disciplina impusă de Maxwell nu au fost de ajuns pentru a-l opri. Să vezi clar inamicul, să-l prinzi exact în vizor și totuși să nu faci nimic pentru a-l lovi, era ceva peste puterile oricărui om.